28 januari 2023. En 15-årig pojke skjuts ihjäl på en sushi-restaurang i Skogås. Man känner fortfarande med eh, den här tragiska händelsen, ofattbara händelsen. Eh, Nej, det var, det var hemskt. En annan 15-åring tros ha hållit i mordvapnet- och bakom honom finns en hel organisation med misstänkta medhjälpare- och motivet ska vara en hämnd för en skjutning mot Ravva pappa. Det finns flera kopplingar mellan flera av de åtalade i det här målet- och Foxdrott, som då är den kriminella gruppering- som jag menar har beordrat det här brottet- jag heter Krim. den här veckan om mordkommandot i Skogås och rättegången. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Jag blir faktiskt chockad och ledsen och förvånad och blir upprörd. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Det är jättejobbigt. 15 år. 15 år, det är tragiskt, det är så hemskt. Alltså, man kan inte fatta att man lever, i det, att samhället har kommit så pass långt att man vågar inte lämna sina barn någonstans. Men det har gått så långt att vi har ungdomar i 15, 16, 17 års ålder som du säger som också begår de här dåden som fullständigt har tappat i empati som vi liksom inte har lyckats nå fram till. Då behöver vi såklart kraftsamla på massa olika sätt och se hur vi kan få stopp på den här våldsvågen. Ja, Sådär lät det i slutet av januari i år och veckorna innan hade det sprängts och skjutits dagligen i Stockholmsområdet och i flera fall var det barn som misstänktes för brotten. Och att en 15-åring skjuts ihjäl tidigt en lördagskväll mitt på en restaurang, ja det väckte förstås mycket. Känslor. När justitieministern Gunnar Strömmer besökte minnesplatsen några dagar efteråt så sa han bland annat att citat, händelser som den här sätter det omgivande samhället på prov. Slutcitat. Han öppnade också för att polisen skulle kunna få ta hjälp av försvarsmakten för att jobba mot grova brott. Idag ska vi tillbaka till Skogås träffa fritidsledaren som stod den mördade 15-åringen nära och vi har också pratat med skolchefen om hur mordet påverkade väldigt många elever. Ja, och I veckan så började rättegången mot den misstänkte skytten och nio andra personer. Alla misstänkta nekar till att ha varit inblandade i de här mordplanerna och själva mordet på 15-åringen. Och det här mordet, det hänger ihop med konflikten mellan Dalenätverket och Rava Majids foxtrott. För motivet, det ska vara en hämnd för en skjutning där Rava Majids pappa troligen var måltavla. I en flerfamiljsfastighet lägenhetshus, några trappor upp. Så har en gärningsman bet sig upp i trapphuset och skjutit in genom en lägenhetsdörr ett flertal skott. Och vi har eh, ett flertal eh, kulhål i, i dörren. Vid tre tiden på natten den 19 januari vaknar en kvinna i Husby nordvästra Stockholm av ett ljud. Det låter som om någon hamrar mot hennes dörr berättar hon för Svenska Dagbladet. Hon undrar vem det är som håller på med det så här dags. Men när hon kommer ut i hallen så känner hon brandlukt. Någon har skjutit med automatvapen rakt in i dörren som har träffats med 14-15 kulor. Men det är troligtvis inte kvinnan som är måltavlan. På den här adressen så är det då en person som är bosatt som är nära släkting med den så kallade kurdiska räven. Det här är åklagaren och förundersökningsledaren i Darnell I huset där det skjuts bor Rava Majids pappa. Det är alltså inte hans lägenhet som det har skjutits mot men det börjar ändå planeras för en hämnd. Det har åklagaren i Darnell kunnat se i signalschattar. Ja, redan samma natt så börjar en 20-årig kille med aliaset Louise Gucci skriva med ett annat alias, Osynligt 201. Och ni som lyssnat på Petri Krim ett tag, ni känner nog igen aliaset Louise Gucci, för vi har berättat om honom i flera avsnitt, om hans koppling till Ceronätverket som agerat utförare åt Foxtrot och hans roll med att rekrytera barnsoldater åt räven. Och nu på natten så diskuterar Louise Gucci och Osynlig 201 vem som kan ligga bakom den här skjutningen mot lägenheten i Husby. Det är uppenbart att man vet vem, vem den här personen är eh, som man anser har varit med vid den här gärningen och att man vill då kartlägga och ta reda på var den personen finner, finns för att kunna döda den. Dagen efter så verkar Louise Gucci och Osynlig ha kommit fram till vem de misstänker. De har en bild på en kille. Louis Gucci frågar vem det är och Osynlig svarar ingen aning men ska kolla. Han frågar också om killen ska sh eller osch. Tror polisen betyder mördas. Ja, osynlig lyckas också få fram vem killen är. Det är en 15-årig kille som vi kommer kalla för ärars. Osynlig får fram vilken skola han går på men Osynlig skriver också bror. Man säger att ungen inte är en körare. Han tuggar med barn som sköter skolan. Men Louise Gucci skriver lös bara fram han när det finns go sig till någon timme innan. Och ytterligare en person hjälper till med kartläggningen av Arash. Det är en 17-åring från Skogås som är bra kompis med Arash. Och i det här avsnittet kallar vi honom för vännen. Och den här vännen har mycket kontakt med Arars. Timmarna efter skjutningen i Husby har de till exempel skickat 96 meddelanden mellan varandra. Exakt vad som skrivs där har polisen inte lyckats få fram. Men så här säger åklagaren i Arnell under rättegången. Vid de här kontakterna så måste han ha fått reda på vad har gjort vid tillfället. Personen som vi kallar för vännen försöker också hitta Arars skolschema på nätet. Och på fredan, alltså dagen efter skjutningen i Husby, så åker vännen tillsammans med en klasskompis till Upplandsbro. Där bor en annan klasskamrat till dem och enligt åklagaren är syftet med mötet att de ska kartlägga Arars. Och det är också nu som det sätts ett pris på arars huvud. I en chattgrupp skriver vännen, en av hans klasskamrater och en person med aliaset Soleimani. Soleimani efterlyser en goare och erbjuder 200 000 kronor eller narkotika för att någon ska goa, alltså lura fram arars. Vem Soleimani är har polisen inte lyckats få fram, men det är ett alias som vi har sett i flera förundersökningar kopplade till Foxtrott. Som profilbild har Soleimani en maskerad räv med automatvapen omgivna av patroner och en handgranat. Under det står texten Team Fox i de kurdiska färgerna. Och en av klasskompisarna har i sin telefon flera andra kontakter med samma logga. Och i andra chattar kan man senare läsa att två personer är på väg mot Stockholm för att mörda. Polisutredningen ska senare visa att det planeras för att mörda arars flera gånger, flera dagar innan det verkligen sker. Ja, Måndagen den 23 januari så skriver vännen med en person med aliaset Joken. De diskuterar vart de ska ta Arars och att betalningen då är en miljon. Ett vapen skickas med en taxi till Skogås men något går fel. Så här berättar åklagaren i Darnell under rättegången. Den 23 januari så kan vi då se att det är en planerad morddag och inresta utförare ska komma och utföra det här mordet. Eh, vapnet är på plats men utförarna eh, tar sig inte av någon anledning till platsen. Och efter det här så blir det upprört i chattarna. Skämsbror, skriver en. Får migrän Walla, skriver en annan. Han fick det serverat på ett silverfat jag svär. Senare under veckan på torsdagen fortsätter planerna på att mörda Arash. Vännen och en 18-åring som vi kommer kalla för organisatören skriver med Jåken på signal. Polisen misstänker att Joken uppmanar vännen att lura fram Arash. Joken skickar ett meddelande med en adress och skriver Se till han och möta dig nu. Då bror, tabben är där om 15. Och några minuter senare frågar Joken om han fått vapnet. Samtidigt kommer också organisatören till Skogås. Polisen tror att det är han som ska leverera vapnet men vapnet strular och det blir inte någon skjutning den här kvällen heller. Så blir det lördagen den 28 januari. På förmiddagen är vännen hemma hos sig. Han skriver till Arash på Snapchat och frågar om han ska komma och träffa honom i orten. Arash svarar att han ska komma senare, men han skriver också att här luktar goish. Det visar mina polisen att han misstänker att han har ett pris på sitt huvud. Och tre timmar senare frågar vännen på nytt om Arash ska komma. Och återigen antyder Arash att vännen är en goare. Men de skämtar bort det. Åklagaren i Arnell. Vi kan se att målsägarens kamrater bestämmer träff med honom och att de umgås med honom där i Skogås under eftermiddagen. Och där kan vi samtidigt då se att en av de här personerna han lämnar vidare uppgifter om var målsägaren befinner sig under hela eftermiddagen då, för att man ska kunna lokalisera honom och sedan döda honom. Samtidigt som vännen planerar träffen med Arash så skriver han med aliaset Joken. Och polisens och åklagarens teori är att en rappare som är högt uppsatt i Bronätverket står bakom aliaset Joken. Han är ännu inte åtalad för sin inblandning i det här men han är häktad misstänkt för anstiftan till mord. Joken skriver i alla fall, svär, haha, det är bra bror, han kommer inte ha en chans. Organisatören som hade med sig vapnet i Skogås på torsdagen är enligt polisen den som hittar en skytt. En 15-årig pojke som vi kallar Max. Åklaren Ida Aneljen. De här ungdomarna har ju ett brett kontaktnät och det är någon som känner någon. Och på den vägen in har han fått det här uppdraget då, eller erbjudandet. Om ett kontrakt. Vi kan ju se att han ska få ersättning för, för det här brottet. Och att um, han vet om vad han ska göra. Han ska åka till Skogås och döda en person. Han har sannolikt fått uppdraget tidigare. Men han aktiverar inte appens signal på eftermiddagen. Så då kan vi se följa vad de säger. och så. Organisatören skriver till Max att han ska ta med dubbla byxor, en jacka, mössa, bandana och handskar och att det helst ska vara mörka eller svarta kläder. Han skriver också att han vill ha lite av ersättningen för mordet beroende på hur mycket Max kommer få. Och han skriver till Max att han inte ska vara stressad och att allt kommer gå bra. Organisatören skriver, om jag skulle göra den i torsdags, bror, och jag var helt lugn, du kan vara lugn. Sen lägger organisatören till Max i en signalgrupp. Där är också bland annat Joken med. Och vid 15 tiden så frågar Jåken när Max kan vara i Skogås. Och så här berättar Ida Nell om hur logistiken kring den 15-åriga skytten ser ut här under lördagen. Man har bestämt en plats dit han ska kunna åka efter brottet för att gömma sig och Även att man ordnar med taxiresa till honom till platsen. Man ordnar med att vapnet ska åka till platsen. Och man ordnar sen hur han ska åka vidare efter gärningen. Så att det är en väldigt uppstyrd gärning. Klockan 15.49 går Max hemifrån och tar en taxi till Skogås. Under taxiresan skriver Max med en kompis. Max berättar att han ska till Skogås och att det finns en go. Kompisen ber honom då att vara försiktig och skriver att han kommer behöva sitta länge annars. Typ 20 minuter senare är Max framme i Skogås. Han hoppar av i förskolan Stenbocken som ligger på andra sidan pendeltågspåret från centrum. Sen verkar han vänta där i drygt en timme. I alla fall är hans telefon där under tiden. Och samtidigt så fortsätter organisatören att ge Max instruktioner- och berättar att det ska finnas en cykel som han kan använda för att fly efter mordet. Jåkern skriver också, så fort han är död jag droppar para vart du vill och berättar hur Aras är klädd. Och strax efter halv fem så kommer Aras till Skogås. Han ska träffa vännen och en annan kompis och gå till en skola för att spela in en musikvideo. Samtidigt har vännen kontakt med Jåkern som ber honom sätta platsinfo på sin Snapchat-karta så att Jåken kan se var han är. Under tiden så väntar Max vid den här förskolan och strax före halv sex så kommer en taxi dit med vapnet. Enligt polisen så är det ändå 14-årig pojke som levererar det. När Max fått vapnet får han också information om var Arash är och organisatören fortsätter att ge honom instruktioner. Han börjar röra sig från förskolan under järnvägsspåren och mot skolan där Arash och vännen befinner sig. Lite senare ett nytt meddelande i chatten. Vännen skriver att de är på väg från skolan. Joken frågar vart de ska och hetsar. Bror, snälla, avslutar han med alla skott. Han ber också vännen att inte gå så fort med Aras. Men innan Max hinner fram så skiljs Aras och vännen åt. Aras går mot sushi-restaurangen på utsidan av centrumbyggnaden i Skogås. Och Joken tycker att han ska skjutas där. Han skriver att det är perfekt. Gå in och ta han, avsluta, skjut han i huvudet och töm alla kulor, bror, tills den är slut. Och Jåken lovar max 200 000 kronor om Arash dör. Det skrivs att han ska gå in på sushin, att det inte finns några kameror där och att han ska skjuta honom. Inne på sushin så sitter en av de anställda i köket men den noterar att en person med svarta byxor kommer in. Sen hörs ljud. Det låter som man bränner i firecrackers. Den anställde går ut och ser att det är blod på bordet runt Arash. Det är en fråga om en ren avrättning. Jag har ju barn i samma ålder som den, här, som den här pojken och så händer en sån här sak. Det, det väcker många känslor och det väcker ju, jag tänker att det väcker känslor hos oss alla. Ja, över bordet inne på restaurangen så ligger 15-åriga Arash. Han är skjuten i huvudet och blod flyter ut över bordet. Polisen får snabbt larm om händelsen och kommer dit. Och att något allvarligt har hänt en ung person når också skolchefen i Huddinge, Semira Wikström. En rektor skickar ett meddelande till henne om att det har varit en skjutning och att det kan handla om en av deras elever. Ja, oh, Hur man reagerar... Alltså, man det är svårt att sätta ord på det för att man blir bara så tomt, eh, orolig eh, och... Man måste förstå vad blir nästa steg. Men där hade vi där sätter ju ett, liksom, krisarbetet igång i Huddinge kommun. För att även om det inte hade varit en elev som är en Huddinge kommun elev så är det ändå en händelse som ägt rum i Huddinge. De drar ihop ett team från olika delar av kommunen för att hantera händelsen. Och dagen efter på söndagen så får de bekräftat vem den ihjälskjutna pojken är. Det är ju fruktansvärt det som vi ser runt om i samhället och hur det här våldet kryper ner åldrarna. Det väcker många känslor och det väcker ju, jag tänker att det väcker känslor hos oss alla. Men sen så måste man ju försöka separera det i och med att jag ska ju gå dit och stötta upp. Eh, framförallt rektor då, i det här arbetet då måste jag ju vara skolchef. Eh, så att helt enkelt att vara stöd, lyssna. Kuratorer från andra skolor kallas in för att erbjuda samtalstöd för både personal och elever när skolan öppnar igen på måndagen. Jag tror liksom att det handlar mycket om det här att våldet kommer nära en det händer nu en klasskamrat en kompis, en skolkamrat jag tror såklart att det väcker otroligt många känslor jag tror att just de här högstadieeleverna det var ju tydligt att de pratade mycket också med varandra Utanför skolan flaggar man på halvstång Inne i byggnaden ligger ett café som beskrivs som skolans hjärta och många samlas där säger Semira Wikström Hjärtat i hela byggnaden är ett en stor kaféyta med jättemånga sittplatser. Och runt om på de här sittplatserna så satt det elever tillsammans med personal. Det var tårar, det var kramar. Men det var så tyst. Och jag tror att, jag hoppas att jag aldrig kommer få uppleva det igen. Men det var en känsla som jag faktiskt aldrig kommer glömma. När vi spelar in det här så har rättegången om mordet i Skogås precis dragit igång. En av dem som kommer följa den är Huddinge polisen Reine Berglund. Efter dödsskjutningen i januari var han en av de första poliserna på plats och han hjälpte till att identifiera Arash. Och När vi träffar honom nu ett drygt halvår efter mordet så har han fortfarande den där lördagskvällen i färskt minne. Den har ätsat sig fast. Sånt här glömmer man aldrig så att det, det tar ordentligt och framförallt när det är den här åldern. Det är barn som mördas och det är barn som mördar. Reine Berglund berättar att veckorna efter mordet var det färre människor ute i området och inte lika mycket ungdomar som det brukar vara på fritidsgården och fler poliser var på plats. Många söker kontakt. Det är väl en liten snuttefilt när uniformerade poliser kommer om man får komma och eh, ja men prata av så lite. Och då höll polisen föräldramöten och pratade om risken att ungdomar rekryteras till kriminella gäng. Det kan hända vem som helst, vilken ungdom som helst kan, oavsett hur bra levnadsförhållanden eller vilket område du bor i. Men sen är ju ungdomarna i de här utsatta områdena är ju mer exponerade. För de bor och vistas här och det är även på de platserna som de äldre kriminella försöker rekrytera in de yngre. I Skogås centrum nära sushi-restaurangen ligger också fritidsgården. Jalil Benjelassi som jobbar där är själv uppvuxen i Skogås och han berättar att han hade nära kontakt med den mördade 15-åringen Arash. Jag skulle beskriva honom som en väldigt fin kille och en liksom väldigt godhjärtad kille som, som ofta sökte liksom vuxenkontakt och pratade om som allt möjligt, liksom, om framtiden och jobb, och, och komma att bilda familj. och eh, Han hade även lite liksom, ett musikintresse, så han ville vara liksom, i studion lite, lite då och då. Så det var egentligen som vilken, vilken ungdom som helst. Eh, och alltså, man såg ju på honom att det bara var ett barn. Så alltså, många kanske går runt med uppfattningen om att eh, Ja, om att vissa ungdomar är på ett visst sätt- och att de är så liksom hela tiden. Men när de sitter med trygga vuxna- och liksom vuxna som de har tillit för- så, så kan man se dem på ett, på ett helt annat sätt. Och det märker man av i, liksom i de diskussionerna- som man har haft med ungdomar. Och han tror att fritidsgården och andra mötesplatser- kan göra en stor skillnad för unga i ett område. Men när vissa kommer in hit och- och känner att man kanske behöver vara på ett visst sätt så kan det vara lite svårt att nå fram. Men, men när man har byggt den här relationen och skapat den här tilliten så öppnar de ju upp sig. Och då märker man ju att bakom den här fasaden så är det ju bara vanliga barn. Och då så liksom kommer man in på olika diskussioner och, och då känner man att de liksom släpper garden lite. Och det är ju då, då man kan göra skillnad, känner jag. Precis som skolchefen Semira Wikström så minns han att det var en väldigt tung stämning tiden efter mordet. Många besökte fritidsgården, men... Det var tyst bland ungdomarna, men man märkte att, att ungdomarna inte liksom ville vara ensamma med sina tankar hemma. utan Det var jättemånga som samlades här och, och bara var med varandra. Man kanske inte pratade om, om just det som hade hänt, men... Man ville ändå liksom vara med andra och, och inte behöva sitta ensam i sina tankar och känna att man liksom var, var en del av ett sammanhang. Det var ju självklart en del ungdomar som, som kom fram och pratade med en och pratade lite om olika spekulationer som man kanske hade liksom läst på, på internet eller sociala medier. Men det var, det var faktiskt mindre än förväntat. De flesta ungdomarna ville bara sitta och umgås och, och så småningom så liksom gick vi tillbaka till liksom vanliga aktiviteter för att, för att man skulle komma liksom tillbaka in i det, här, i det här vanliga. Samtidigt som Jalil Benjelassi och de andra vuxna på fritidsgården skulle försöka ta hand om upprivna tonåringar så mådde de själva dåligt och fick också krisstöd. Det... Alltså jag personligen har inte varit med om, liksom, om något liknande tidigare. Så det var, ju, det var ju någonting helt nytt för mig. Så det var, ju, det var ju extremt svårt. Man fick liksom ta det en dag i taget. Här var ett extremt gott samarbete i början mellan Nova som tog över utredningen ganska fort och tog hjälp av oss. Väldigt kunniga Områdespoliser, de lokala poliserna enkelt, med den kunskapen innan de liksom fasade över och tog allt. Huddinge polisen Reine Berglund igen. Att en 15-åring mördas skapar stor uppmärksamhet. Polisen går in med all kraft och utredningen leds av NOA, polisens nationella operativa avdelning. Jag tror väl det är en vinst självklart det här. Det finns en extrem kompetens och kunskap som inte går att jämföra. Mellan NOA exempelvis när vi har försökt till mordärenden som ligger på lokalpolisområden. Det finns mer resurser och det finns mer möjligheter. Mordet i Skogås är inte det första som sker under våldsvågen i Stockholm i slutet av 2022 och början av 2023. Men det är det första mordet som har lett till åtal och rättegång. Men tillbaka till lördagen den 28 januari. På sushi-restaurangen ligger Arash skjuten. Den misstänkte skytten, 15-årig Max, flyr från mordplatsen. En röd bil ska hämta upp honom men chauffören svarar inte skrivs det i chattar. Så Max, han rör sig till en annan del av Skogås där han gömmer sig. Under tiden får ett Jåkern en annan person att fixa fram en taxi som ska köra Max till en säker lägenhet. Under tiden som Max väntar skriver han återigen med sin kompis. Max berättar att en helikopter är uppe i luften. Han skriver, one shot, one kill. Headshot frågar kompisen. Max berättar att vapnet klickade men att han löste det på något sätt. Och Max skriver då, han dog eller så kommer han vara handikappad hela livet. Efter ett taxibyte så kommer Max senare på kvällen fram till en lägenhet i Missomma Kransen i södra Stockholm. Där väntar organisatören med mat. Under kvällen kommer andra kompisar och inblandade till lägenheten och dagen efter hänger flera av dem där. De röker och sover och tar bilder på sig själva. Någon dag senare så hoppar Max in i en taxi igen. Det är nu han ska få betalt för mordet. och Åklagaren Ida Arnell igen. Vi kan se att den 30 januari, så två dagar efter mordet, så får han 85 000 kronor. De överlämnas norr om Stockholm och han har flera av sina kamrater med vid tillfället. Max hämtar 85 000 i kungsängen i Upplandsbro och han ska få mer pengar dagen efter. Totalt ska han få 100 000 kronor och det blir alltså inte 200 000 kronor som joken lovat honom förut. På filmen från Max telefon kan man se hur han håller upp en fet bunt med 500 lappar. Under taxiresan tillbaka så fortsätter den misstänkte skytten Max att låta sig bli fotad med massor av kontanter i händerna. Dagen efter det så drar Max in till stan. Han eh, handlar kläder för de här pengarna eh, dagen efter han har fått ersättningen. Så åker han och några vänner in till stan i Stockholm och man handlar då um, en jacka på NK och sen skor i gallerian. Skorna i gallerian kostar 1699 kronor och Max betalar i kontanter. Jackan på NK kostar 3999 och även den betalas i kontanter. Och på övervakningsbilder från kassan ser man honom bläddra i en sedelbunt. Två kompisar står bredvid och tittar på. Och parallellt med shoppingen för mordpengarna på NK så pågår ju polisens jakt på skytten. Den 2 februari, alltså fyra dagar efter mordet i Skogås, så gör polisen en husransakan i en lägenhet i Hägersten. Och det rör misstankar om grovt vapenbrott. I ett annat ärende eh, så tar man en mobiltelefon i beslag. Och i den här mobiltelefonen så, när polisen tittar i den så upptäcker man att det finns... Eh, signalkättar om det här brottet. Mordet på Arash i Skogås alltså. Och där kan man se då att den som skriver skriver med skytten. Så att där inleddes ett intensivt arbete att identifiera vem den här personen var då, skytten. Vem det var som hade skrivit det här. Och det som sticker ut här det är att den misstänkte som man gör husransaken hos Sten är nära vän till Max. Och det är samma kompis som Max har skrivit till under taxiresorna till och från Skogos under mordagen. Och Max, han är faktiskt i lägenheten i Hägersten själv när polisen gör husransaken. Han säger då att han måste till skolan så han släpps iväg för då vet ju inte polisen om hans misstänkta inblandning. Nej, det framkommer istället när man går igenom kompisens telefon. Där hittar man förutom chattarna också en stillbild på Max med musiksnutten Det räcker med ett skott. Ett skott blir japp med ett headshot. Headshot, ingen har hört eller sett något. Och raderna kommer från Einars låt Headshot. Senare samma dag så grips Max misstänkt för att vara skytten i Skogås. Och det är fler personer som grips och häktas för sin inblandning under månaderna som följer. Bland annat vännen som ska ha gått fram Arash. Vännens två klasskompisar och organisatören. Ja, och nyckeln till åtalet är att man tror sig ha lyckats knyta personer till olika alias i appens signal. Och det är i chattarna som planeringen av mordet och vad som ska göras efteråt syns. Det är ju väldigt... Uh brutala chattar, om man säger så. Det är väldigt eh, eh, tydligt vad man ska göra för någonting och eh, även efter gärningen, vad man har gjort för någonting. Eh, så det är väl det som sticker ut mest skulle jag säga. Så jag menar alltså sammantaget att det finns eh, flera kopplingar mellan eh, flera av de åtalade i det här målet och Fokstrott som då är den Kriminella gruppering som jag menar har beordrat det här brottet. 25 september 2023 så är det dags för rättegång. Åklagaren Idarnell går igenom vad hon tror ligger bakom att 15-åriga Arash mördades. Att motivbilden är just att man misstänkte att det var han som sköt mot Rava Majids pappa i Husby. Även åklagarens bild är att Arash var inblandad i den. Så trots att det alltså var en felskjutning och en annan persons dörr som träffades av skotten ska det alltså ha väckt så mycket känslor att man direkt började planera för hämnd. Vi ska understryka att Rava Majid inte själv är misstänkt eller åtalad i det här fallet men i chattarna kan man se flera alias som är kopplade till hans nätverk Foxtrot. Beslagtagna telefoner och chattar är som sagt åklagarens starkaste kort i det här åtalet. Men man har inte lyckats hitta mordvapnet. Däremot har man kommit fram till att samma vapen användes vid mordet på en man i huvudsta i början av året. Enligt våra uppgifter så kopplas det mordet också till konflikten mellan Dalen och Foxtrott. Men där misstänker polisen att fel person sköts. Totalt är 10 personer åtalade misstänkta för inblandning i mordplanerna eller i själva mordet på 15-åringen i Skogås. En del av dem är misstänkta för medhjälp för att till exempel ha betalat och bokat taxiresor, fixat tryckarlägenheten och se till att vapnet levererades. Eller på andra sätt ha hjälpt den misstänkte skytten max efteråt. Alla nekar till brott ska vi säga. Och några av de här personerna har kopplingar till bronätverket, en annan till seronätverket. Och det är ju just de nätverken som vi har sett använda som utförare i Foxtrotts konflikt med Dalenätverket. Den yngsta av de åtalade är nu 16 år och den äldsta är 26. Och det är folk från olika delar av Stockholm, både från norra och södra förorter, men också från adresser i Stockholms innerstad. Men Linus, du var ju där på första rättegångsdagen. Hur var det? Ja, men det var ju fullsatt både i salen men också på åhörarplatserna. Det är ju ett stort intresse kring det här. Och som vi varit inne på så här, det är det ju flera av de åtalare som är mycket unga barn rent ut sagt som suttit häktade i drygt ett halvår och de yngsta var som du sa nyss 16 år idag. En av de misstänkta det är ju Max Kompis som är åtalare för att inte ha berättat för polisen om vad han kände till om mordet. Han är den enda som inte är häktad och det blev en väldigt tydlig kontrast under den första rättegångsdagen att se de nio framförallt de unga pojkarna som var omgärdade av advokater och häktespersonal in i salen och de har inte haft någon direkt kontakt med omvärlden på drygt ett halvår och då att se den här kompisen som i pauserna lämnade rättssalen och omfanns av sina polare som var på plats det, det blev en väldigt stark kontrast som sagt och tydligt att det är så olika världar de befinner sig i de här 16-åringarna just nu men hur reagerade de misstänkta i rätten då när Ida Arnell läste upp anklagelserna? Ja men det var inga större reaktioner varken från de äldre eller yngre misstänkta utan alla satt och följde det här koncentrerat, alltså hennes sakframställan som läggs upp på skärmar där i salen. Och Max som misstänks var skytten, han har hunnit fylla 16 år i häktet, han nekar till brott. Och i polisförhör sen han häktades så han till exempel sagt att pengarna som han använde för att köpa de här kläderna på NK, det var hans sparpengar. Förutom Max så finns den 17-årige vännen i rättssalen, alltså han som misstänks ha goat Arash. Han ska ju under morddagen ha skickat information till andra om var de var och är åtalad misstänkt för medhjälp till mord. Och så här ser hans försvare sammanpackt om att vännen skulle lura dit Arash. Det är ju en kompis till honom. Eh, och han förstod inte riktigt hur det kom sig att han blev misstänkt för det här. Eh, och så får han ju självklart berätta närmare om det i samband med sitt förhör. Det kommer framgå förhöret med honom, eh, vad han har haft för förehavande den dagen. Men han har inte lurat dit någon överhuvudtaget, det har han inte gjort. Organisatören är också åtalad för medhjälp till mord. Han ska enligt åklagaren rekryterat skiten Max, instruerat honom vilka kläder han skulle ha på sig, hur han skulle fly och vart han skulle åka efteråt. Och det är också han som har fixat tryckarlägenheten i missomakransen. Och Louise Gucci som vi berättat om i tidigare avsnitt om Rävens barnsoldater, han är också åtalad i det här fallet för stämpling till mord. Enligt åklagaren Ida Nell, så är motivet till att Arash mördades där på sushi-restaurangen, alltså skjutningen mot Magids pappas bostad i Husby veckan innan. Ja, det är som sagt fullt i rättsalen just nu med misstänkta, men det finns en person till som åklagaren Ida Nell, menar har anstiftat mordet på 15-åriga Arash i Skogos. Mannen bakom aliaset Joken som hon misstänker är rapparen med kopplingar till bronätverket. Och det är då anstiftaren, eller en av anstiftarna. Och där kommer ni också se när vi går igenom att han är väldigt aktiv och drivande. När rapparen grep så hittade man en rävring och i hans telefon så poserar han med stora guldhalsband, med rävsmycken. Och allt tyder enligt polisen på att det är han som använt sig av aliaset joker i signal. Något som han själv kraftigt förnekar i polisförhör. Och så här berättar Ida- om varför rapparen inte har åtalats än- och varför han inte är med under rättegången- som pågår just nu. Den personen kom in ganska sent i utredningen- och vår ambition har ju varit- att allting ska handläggas tillsammans. Eftersom men vi upptäckte att vi inte skulle kunna- slutföra förundersökningen mot honom- så valde jag ändå att gå vidare- och åtala i de här delarna nu eftersom det rör sig om så pass unga gärningsmän. Och det senaste kring rapparen är att förundersökningen pågår fortfarande och åklagaren i Nell säger att beslut kring om man ska åtalas kommer under hösten. I Skogås kände många ungdomar Arash. Mordet har påverkat många, säger fritidsgårdsledaren Jalil Ben Jilassi, som kände Arash bra. Sen så märkte man att eh, det kändes på något sätt som att eh, ungdomarna hade fått eh, liksom, de hade skapat ett starkare band sinsemellan. Och, och även liksom, mellan ledarna och ungdomarna också, och även ledare och ledare. Så det blev ju liksom starkare sammanhållning och... Eh, eh, det, alltså det märkte man ju att man, man, hade, man hade kommit varandra närmare på ett sätt. Du har lyssnat på Petri Krim och mordkommandot i Skogås och rättegången. Producent var Vajenne Hellström, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter Lova Nyqvist själv. Tipsa oss på p eller på 073 461 2915 och det är samma nummer som gäller på signalen.